Частина 4. Його скандальна кар'єра. Розділ 30. Перша змішана група постійних колоністів прибула на Марс. З 23 членів екіпажу першої команди вижили 17, і шестеро з них повернулися на землю. Майбутніх колоністів готували в Перу на висоті 16 тисяч футів. Президент Аргентини однієї ночі втік у Монтевідео, прихопивши з собою стільки портативного обладнання, скільки зміг спакувати в дві валізи. А новий президент почав процес екстрадиції перед Вищим судом, щоб повернути його, чи хоча б ті дві валізи. Відбулося прощання з Еліс Дуглас неофіційно у Національному соборі, з менше ніж двома тисячами відвідувачів, репортерів та стереокоментаторів, які віддали належне стійкості духу, з якою генеральний секретар переніс важку втрату. Трирічний жеребець на ім'я «Інфляція» з жокеєм Джінксом Дженкінсом, який важив 126 фунтів, виграв дербі у Кентуккі, коли ставки на нього становили 44 до 1. Двоє гостей колонії відділилися від тіла. Один – добровільно, а інший – від серцевого нападу. Ще одне піратське видання забороненої фотографії «Диявол та преподобний Фостер» одночасно з'явилося в новинах по всіх Сполучених Штатах. До сутінок всі копії книги були спалені, а висхідники – знищені з паралельним, щоправда, незначним пошкодженням рухомого та нерухомого майна. Плюс з певною кількістю травм, каліцтв та звичайних злочинів. Британський музей розпустив чутки, що має копію першого видання. Неправдиві. Як і Ватиканська бібліотека. Правдиві. Проте книга була доступна лише теологам. У Теннесі знову представили для розгляду законопроект, в якому йшлося про те, чи слід прирівняти число пі до трьох. Його виніс на обговорення Комітет громадської освіти та моралі. Без жодних заперечень схвалила нижня палата. Та у верхній палаті він загинув. Міжконфесійна група фундаменталістів відкрила офіси у Ванбюрені та Арканзасі для того, щоб зібрати гроші і відправити місіонерів до марсіан. Доктор Джубал Гаршоу з радістю відправив їм щедру пожертву. Проте завбачливо підписав її ім'ям та адресою видавця «Нового гуманіста» затятого етеїста та його близького друга. Окрім цього, у Джубала було дуже мало причин радіти. Останнім часом про Майка було надто багато новин, і всі вони були безрадісні. Він дорожив нечастими візитами Джил та Майка, і ще більше цікавився його розвитком, особливо після того, як той відкрив у собі почуття гумору. Але тепер вони приїжджали ще рідше. І Джубала ці зміни не радували. Його не стурбувало те, що Майк прибув з об'єднаного теологічного семінару з купкою несамовито розлючених теологів на хвості. Деякі з них приїхали тому, що вірили у Бога, а інші тому, що не вірили. Та всіх їх об'єднувала зненависть до людини з Марса. Джубал щиро вірив, що все, що останнім часом відбувалося з богословами, не виліться ні у що більше від зустрічі а цей досвід буде корисним для хлопця. Наступного разу знатиме, з чим має справу. Так само він не почав непокоїтися, коли Майк з допомогою Дугласа під вигаданим іменем вступив на військову службу до Збройних сил Федерації. Він був точно впевнений з особистого досвіду, що жоден сержант не зможе перевантажити Майка і навпаки зовсім не переймався тим, що могло статися з сержантами чи іншими чинами. Непримиримий старий реакціонер Джубал спалив своє почесне звільнення, а також усе з цим пов'язане в той день, коли Сполучені Штати відмовилися від власних збройних сил. Насправді Джубала трохи дивувало те, який скромний безлад створив Майк як рядовий Джонс, і те, як довго це тривало, майже три тижні. Він закінчив свою військову кар'єру того дня, коли скористався ситуацією під час лекції з орієнтування, щоб висловитися про абсолютну марність, опору та насилля за будь-яких обставин. З певними сторонніми коментарями про бажаність зменшення надлишку населення шляхом канібалізму. І запропонував стати піддослідним кроликом для будь-якої зброї будь-якого походження. Щоб довести, що застосування сили не тільки не є необхідним, а й в буквальному розумінні неможливим, коли посягаєш на треновану людину. Пропозицію Майка відхилили. Його просто вигнали. Проте це було не все. Дуглас дозволив Джубалові прочитати надсекретний звіт вищого рівня, призначений для виручення лише особисто командуванню в руки. Один із лише трьох примірників. Після того, як попередив Джубала, що ніхто, навіть верховний начальник штабу, не знав, що рядовий Джонс – це людина з Марса. Джубал проглянув свідчення, які здебільшого були суперечливими розповідями свідків щодо того, що відбувалося в той час, коли Джонса вчили користуватися різноманітною зброєю. Єдина несподіванка для Джубала полягала в тому, що деякі свідки мали мужність та самовпевненість присягнутися, що бачили, як зброя, зникала. Джонса також тричі згадували у звіті про втрату зброї, за яку він був відповідальний як за власність федерації. У кінці звіту було все те, що Джубал потурбувався прочитати достатньо уважно, щоб запам'ятати. Висновок Суб'єкт – надзвичайно талановитий, природжений гіпнотизер, і, як такий, може потенційно бути корисним для розвідки, попри його абсолютно непридатність для будь-яких бойових підрозділів. Проте його низький коефіцієнт інтелекту – ідіот, надзвичайно низький загальний кваліфікаційний бал та параноїдальні схильності, галюцинації та манія величі – Роблять недоцільним спроби намагатися використати його ідіотично-геніальний талант. Рекомендації. Звільнення через невідповідність. Без пенсії, без пільг. Ця невелика тяганина була корисною для хлопця. І Джубал по-своєму насолоджувався ганебною кар'єрою майка, як солдата. Тому що Джил провела цей час вдома. Коли Майк повернувся через кілька днів після закінчення служби, не схоже було, що він дуже засмутився. Навпаки, він похвалився Джубалу, що повністю підкоряється бажанням Джил і не змушував нікого зникати, лише неживі предмети. Хоча, як Майк грокав, було кілька випадків, коли завдяки йому земля могла стати кращим місцем. Якби в Джил не було цієї прискіпливої слабкості, Джубал з цим не сперечався. У нього у самого був власний довгий перелік тих, кому він радив би померти раніше. Але тепер Майк, серед іншого, навчився розважатися. Впродовж параду, в його останній день служби, генерал і весь його особовий склад несподівано залишилися без штанів, в той час, коли взвод проходив повз них на огляді. А старшина роти, в якій служив Майк, впав до лілиць бо його черевики раптом прилипли до землі. Джубал вирішив, що, здобувши почуття гумору, Майк розвинув жахливий смак у практичних жартах. Але що за чорт? Хлопчик проходив через запізнюлу юність, і йому потрібно було перевернути кілька смітників. Джубал із задоволенням згадав випадок у медичній школі, пов'язаний з трупом та настоятелем собору. Для своїх витівок Джубал колись надягав гумові рукавички, так само, як і для деяких хороших вчинків. Спосіб дорослішання Майка був нормальним. Але сам Майк був унікальним. В усьому, крім останнього. Преподобний доктор Валентин М. Сміт. Бакалавр гуманітарних наук. Доктор богослов'я, доктор філософії, засновник і пастор церкви усіх світів. Треба ж таке. Вистачало вже й того, що хлопець вирішив бути святим Джо, замість того, щоб дати спокій душам інших людей, як це зробив би на його місці справжній джентльмен. Проте ті фальшиві ступені, які він собі присвоїв, Джбалу хотілося їх пошматувати. Найгіршим було те, що Майк сказав йому, що взяв саму ідею з його ж слів про те, чим була церква і що вона могла б робити. Джубал був змушений визнати, що хоча і міг щось таке сказати. Йому не вдавалося пригадати деталі. Маленька розрада полягала в тому, що хлопець знав так багато законів, що міг би пройти до подібного рішення самостійно. Але Джубал припускав, що Майк надзвичайно ретельно приховував те, чим займався насправді, під час кількомісячного перебування у дуже маленькому, дуже бідному в усіх значеннях. Сектанському коледжі, де відбулися нагородження ступенем бакалавра за результатами екзаменів. Дзвінок їхньому міністру і наступне за цим прийняття сану. У цій тупоголовій секті докторська дисертація з порівняльної історії релігій була дивом вченості, хоч автор і ухилявся від будь-яких реальних висновків. Майк переносив її Джубалові для літературної критики. І Джубал сам додав кілька розпливчастих фраз за умовним рефлексом. Нагородження заслуженим докторським ступенем збігалося з пожертвою анонімною цій дуже голодній школі. Другий докторський ступінь, почесний, був призначений лише за внесок у міжпланетарне знання і виданий університетом, якому саме так було вчинити простіше коли Майк повідомив, що диплом – це його ціна за те, що він виступить родзинкою під час конференції з приводу вивчення сонячної системи. Єдиний неповторний людина з Марса раніше відмовляв усім підряд. Від КолТЕК до Інституту Кайзера Вільгельма. Навряд чи можна було звинувачувати керівництво Гарвардського університету за те, що вони впіймалися на гачок. Що ж. Зараз вони, напевно, такі ж багряні, як і їхній стяг», – цинічно думав Джубал. Потім Майк провів кілька тижнів, працюючи помічником капелана, у бідній, як церковна миша, Алма-Матер, яка його виховала. Потім порвав з нею через розкол і заснував свою власну церкву. Цілком кошерну, закритого типу, але бездоганну з юридичної точки зору. Шановану як церква Мартіна Лютера, і відразливу, як вигрібна яма. З похмурого денного сну, присвяченого роздумам, Джубала витягла Мір'ям. «Босе, гості!» Джубал глянув вгору і побачив авто, що йшло на посадку. Він розмірковував над тим, що не усвідомлював, яким благословенням насправді була патрульна машина СС, поки вона не зникла. Ларрі, принеси рушницю. Я обіцяв собі підстрелити наступного дурня, який приземлиться на Трояндові кущі. Він приземляється на траву, бос. Що ж, передай йому, щоб спробував знову. Ми візьмемо його з наступної спроби. Схоже, що це Бен Кекстон. Так і є. Що ж, нехай живе цього разу. Привіт, Бене. Що питимеш? Нічого. Ще надто рано. — Ти професійно погано на мене впливаєш, Джубале. Нам потрібно поговорити. — Ти це і робиш. Доркас, принеси Бену склянку теплого молока. Він захворів. — Не дуже багато содової, — виправив Бен. І молоко з пляшки з трьома впадинами. — Особиста розмова, Джубале. — Добре, ходімо в мій кабінет. Хоча якщо ти думаєш, що можеш приховати щось від цих дітлахів, — «Розкажи мені, як ти це зробиш?» Після того, як Бен завершив ґрунтовні привітання, дещо негігієнічні, принаймні у трьох випадках, а з членами родини вони попленталися нагору. Бен сказав. «Що за чорт? Я заблукав?» «О, ти ще не бачив перебудови, чи не так? Нове крило на півночі, яке додало ще дві спальні, та одну ванну внизу. А ось тут моя галерея». Статуї достатньо для того, щоб заповнити цвинтар. Будь ласка, Бене, статуї – це мертві політики на бульварних перехрестях. Те, що ти бачиш, це скульптура. І, будь ласка, говори тихіше, благоговійним тоном, щоб я не почав злитися. Тут зберігаються точні копії деяких найвизначніших скульптур, створених на цій вщердь зіпсованій планеті. Що ж, цю гедоту я вже бачив. Але коли ти отримав решту цього баласту?» Джубал проігнорував його, тихо звертаючись до копії старої куртизанки. «Не слухай його, машері. Бен – варвар, і більшого йому не дано». Він поклав руки на її зморшкувату щоку. Потім ніжно торкнувся порожніх зморщених грудей. «Я знаю, як ти почуваєшся. Та це не може тривати надто довго. Терпіння, моя люба». Він повернувся до Кекстона і різко сказав: «Бене, я не знаю, що там у тебе в голові але це почекає, поки я навчу тебе дивитися на скульптуру. Хоча, ймовірно, марно намагатися навчити собаку цінувати скрипку. Але ти щойно був грубим зледі, а я цього не терплю. Що, не будь смішним, Джубала. Це ти грубий зледі, причому живими, з десяток разів на день. І ти знаєш, кого я маю на увазі?» Джубал закричав. «Анно, нагору! Надягни свою мантію!» «Ти ж знаєш, що я не був би грубим зі старою жінкою, яка сиділа по такій позі. Ніколи. Чого я не можу зрозуміти? Це так званих митців, які мали на хабство попросити позувати чиюсь літню бабусю голою. І в тебе жахливий смак, якщо тобі хочеться тримати її тут». Зайшла Анна в мантії. Вона не проронила ані слова. Джубал звернувся до неї. «Анно, я коли-небудь був з тобою грубим. Чи з кимось дівчат?» Відповідь на це питання вимагає особистої думки. «Це те, про що я прошу. Твою власну думку. Ти не в суді». «Ти ніколи не був грубим із жодною з нас, Джубале». Чи бачила ти коли-небудь, що я був грубим зледі? Я бачила, як ти бував зумисно грубий з жінкою. Я ніколи не бачила, щоб ти був грубим зледі. Це все. Ні, ще одна власна думка. Що ти думаєш про цю бронзу? Анна глянула на шедевр Родена, повільно промовила: Коли я вперше її побачила, то подумала, що вона просто жахлива. Проте згодом дійшла висновку, що це, напевно, найкрасивіша річ, яку я коли-небудь бачила. «Дякую, це все». Анна пішла. «Хочете посперечатися, Бене?» «Що? У ті дні, коли я сперечаюся з Анною, я вбираюся в костюм». Бен глянув на статую. «Але я не розумію цього». «Добре, Бене, придивись до мене». Будь-хто може виглядати, як гарненька дівчинка, і бачити гарненьку дівчинку. Метець може глянути на гарненьку дівчинку і побачити стару жінку, якою вона стане. Краще метець може дивитися на стару жінку і побачити гарненьку дівчинку, якою вона була. Проте великий метець, геній, яким був Огюст Роден, може глянути на стару жінку, зобразити її точнісінько такою, як вона є, і змусити глядача бачити гарненьку дівчину, якою вона була. Більше того, він може змусити будь-кого, навіть людину з чутливістю броненосця, навіть тебе, бачити, що ця гарненька дівчинка все ще жива, що вона не стара й потворна, а просто ув'язнена всередині свого зруйнованого тіла. Він може змусити тебе відчути спокій. Безкінечну трагедію того, що ніколи ще не існувало жодної дівчини, яка б у серці ставала старшою за 18. І при цьому не має значення, що з нею зробив нещадний час. Подивися на неї, Бене. Старіння не має значення для мене чи для тебе. Ми не були створені, щоб нами милувалися. Але це має значення для них. Подивися на неї. Бен глянув на статую. Через якийсь час Джубал похмуро сказав. «Добре. Прочисти носа і витри очі. Вона приймає твої вибачення. Ходімо, присядемо. Для одного уроку достатньо». «Ні», – відповів Кекстон. «Я хочу дізнатися і про ці інші. Як щодо цієї? Вона не дуже мене непокоїть. Я бачу молоду дівчину, яка йде. Але чому вона скручена в крендель?» Джубал поглянув на копію каріатиди, що впала під вагою свого каменю, і посміхнувся. «Називай її Ету де Форс»» в стані емпатії, Бене. Я не чекаю на те, що ти зрозумієш, що саме в цих формах та об'ємах робить цю фігуру чимось значно більшим від Кренделя. Проте ти можеш оцінити те, що говорив Роден. «Бене, що отримують люди, коли дивляться на розп'яття?» Ти знаєш, як часто я відвідую церкву. Як рідко ти хотів сказати. Але все одно ти маєш знати, що картина та скульптури розп'яття не бувають витонченими творами. Вони зазвичай жахливі, а живописний реалізм, який часто використовують у церквах, найгірший. Кров виглядає, мов кетчуп. А того колишнього столяра зазвичай зображають схожим на гомосексуаліста. Але ж він таким точно не був якщо у чотирьох Євангеліях є хоч краплина правди. Він був молодим, міцним чоловіком, ймовірно сильним і здоровим. Та попри це, його зображення у різних версіях розп'яття на Христі – однакові. І це нещасна людина. Тому що саме це для більшості людей означає прекрасне. І такий варіант всіх влаштовує. Вони не бачать недоліків. Все, що вони бачать – це символ, який надихає їх найглибші почуття. Це нагадує їм про агонію та жертву Бога. Джубале, я не думав, що ти християнин. Хіба це стосується справи? Хіба це робить мене сліпим і глухим до основних людських почуттів? Я говорив про те, що в Богу поштукатурене розп'яття чи найдешевші картонні різдвяні ясла можуть бути задовільним символом, щоб пробудити в людському серці такі сильні почуття, що багато хто за них помре, а ще більше заради них «житиме». Тож майстерність та художня розсудливість у створенні символу, який мусить впливати на людей, надзвичайно недоречні. Зараз ми маємо інший емоційний символ, що впливає завдяки витонченій майстерності. Але ми ще не підпали під його вплив. Бене, впродовж майже трьох тисяч років, чи навіть більше, архітектори створювали будівлі з колонами у формі жіночого тіла. Це стало таким звичним, що вони робили це так само буденно, як наступає на мураху маленький хлопчик. Після усіх тих століть це привернуло увагу Родена, і він побачив, що ця концепція надто груба для дівчини. Проте він не просто сказав: "Погляньте, ви дурні, якщо ви маєте будувати саме так, зробіть колони у вигляді сильних чоловічих тіл". Ні, він показав їм і узагальнив символ Тут ось нещасна маленька Каріатида, яка намагалася, і їй не вдалося, тому що вона впала під вагою. Вона гарна дівчина, поглянь на її обличчя. Серйозна, засмучена через свою невдачу. І все ще намагається підняти свій тягар після того, як скрутилася під його вагою. Але вона дещо більше, ніж гарне мистецтво, яке виступає проти вагою мистецтву дуже поганому. Вона – символ кожної жінки, яка коли-небудь намагалася підійняти за важкий для себе тягар. Гадаю, що таких – більшість серед жіночого населення на цій планеті, як серед живих, так і серед мертвих. Проте це не лише жінки. У цьому символу немає статі. Це означає кожного чоловіка та кожну жінку, які прожили усе життя у смиренній стійкості духу, чию хоробрість навіть не помічали поки вони не впали під вагою своїх тягарів. Це відвага, Бене, і перемога. Перемога? Немає нічого вищого, ніж перемога у паразці. Вона не здалася, Бене. Вона все ще намагається підняти той камінь, після того, як він її розчавив. Вона батько, який опускається до монотонної офісної роботи, поки рак болісно пожирає його зсередини щоб принести додому ще одну зарплатню для дітей. Вона – 12-річна дівчинка, яка намагається стати матір'ю для своїх молодших братів і сестер, тому що мама відлетіла на небеса. Вона – оператор на щиті керування, що застрягла на роботі, поки дим душить її, а вогонь відрізує шлях до виходу. Вона – всі ті неоспівані герої, що не змогли перемогти, проте так ніколи й не поступились. «Ходімо. Просто привітайся з нею, коли проходитимеш поруч. І ходімо далі. Ти побачиш мою маленьку русалоньку». Бен послухався і вчинив так, як сказав Джубал. І якщо Джубала це і здивувало, то він нічого не сказав. «Тепер ось ця. Це єдина, яку мені подарував не Майк. Проте немає потреби говорити йому, чому вона у мене» окрім очевидного факту, що це одна з найчарівніших композицій із коли-небудь задуманих та з гордістю виконаних оком та рукою людини. Вона така нормальна. Ось цю мені не потрібно пояснювати. Це ж очевидно, що вона гарненька. Так, і це її виправдовує. Так само, як кошенят і метеликів. Та у ній закладено щось значно більше. І вона нагадує мені майка. Вона не зовсім русалка, бачиш? Але й не зовсім людина. Вона сидить на землі, яку обрала для того, щоб залишитися. І вона вічно пильно вдивляється в море, бо сумує за домом. Назавжди самотня, позбавлена того, що залишила в минулому. Ти знаєш її історію? Ганс Крістіан Андерсен. Так, вона сидить біля затоки Копенгаген. Копенгаген був його рідним містом. І вона кожен, хто коли-небудь робив важкий вибір. Вона не шкодує про свій, проте повинна за нього розплачуватися. Адже за кожен вибір потрібно платити. Її ціна не тільки вічна туга за домом. Вона ніколи не стане людиною остаточно. Коли вона користується своїми такими коштовними ногами, з кожним кроком вона наче ступає вістрям ножа. «Бене, думаю, що Майк мусить вічно ходити по ножах. Проте не варто говорити йому, що я так сказав. Не думаю, що він знає цю історію. Чи щонайменше не думаю, що йому відомо, що я пов'язую його з нею?» «Я йому не скажу». Бен глянув на копію скульптури. «Я б радше просто дивився на неї і не думав про ножі. Вона маленька крихітка, чи не так?» Хотів би вмовити її лягти з тобою в ліжко. Вона, напевно, була б жвавою, як тюлень, і такою ж вертлявою. Оце тобі, та ти порочний старий ганджубале. Щороку стаю дедалі порочнішим. Не будемо дивитися на інші. Три скульптури за годину, цього більш ніж достатньо. Зазвичай я дозволяю собі дивитися лише на одну за день. Згода. Таке відчуття, наче я хильну тричарки на порожній шлунок. Джубали, чому такого немає там, де кожен може це побачити? Тому що світ втратив смак, а сучасне мистецтво завжди відображає дух часу. Основну частину своєї роботи Роден створив наприкінці XIX століття, а Ганс Крістіан Андерсен випередив його лише на кілька років. Роден помер на початку ХХ століття до того часу, як світ почав скидати заборони. А разом з ними і мистецтво. Постидовники Родена помітили, які неймовірні речі він робив зі світлом та тінню, а також об'ємом композицій. Бачиш ти це чи ні, але вони надзвичайно інтенсивно копіювали їх. О, як же вони їх копіювали і поширювали його роботи? Але їм не вдалося побачити, що кожна велика робота майстра – Розповідає історію і таким чином відкриває людське серце. Замість цього вони заплуталися у задумі і почали зневажати будь-яку картину чи скульптуру, яка мала історію. Вони з погордою іменували такі твори літературними. І з часом всі дійшли до абстракцій, не опускаючись до того, щоб писати чи висікати будь-що, що було б схоже на людське слово. Джубал знизав плечима. Абстрактний дизайн гарний для шпалер чи лінолеуму. Але мистецтво – це процес пробудження співчуття та страху, і не абстрактних, а напрочуд людських. Те, що роблять сучасні митці з власним стилем, щось на кшталт псевдоінтелектуальної мастурбації. Тоді як творче мистецтво більше схоже на статевий акт, у якому митець має зваблювати, кожного разу емоційно відплачувати своїй публіці. Ті, хто цього зробити не захоче, а можливо й не зможе, звичайно ж, втратять свою публіку. Якби вони не зверталися за безкінечними субсидіями, то вже давно померли б з голоду. Чи були б змушені піти на роботу. Тому що звичайному хлопцеві не будуть добровільно платити за мистецтво, яке нікого не зачепить. А якщо й платитимуть, то ці гроші все одно з нього витрясуть. Разом з податками, наприклад. Знаєш, Джубале, я давно хотів дізнатися, чому мені завжди було начхати на живопис чи скульптуру. Але думав, що мені чогось не вистачає. Ну, як відчуття кольорів сліпому. Потрібно навчитися дивитися на мистецтво. Так само, як ти маєш знати французьку, щоб прочитати історію, надруковану цією мовою. Проте, узагальнюючи, слід сказати, що це митець повинен використовувати мову, яку можна зрозуміти а не ховатися за якимось особистим кодом, як Семюель Піпс у своєму щоденнику. Більшість таких жартівників навіть не хочуть використовувати мову, яку ти і я знаємо, чи здатні вивчити. Вони, правда, самовдоволено глузували з нас, тому що в нас не вийшло побачити, що ними керувало. Якщо насправді ними взагалі щось керувало. Таємничість – звична втіха для невміння та незнання. «Бене, чи назвав би ти мене митцем?» «Що? Ну, я ніколи про це не думав. Ти пишеш досить гарну критику». «Дякую. Митець – це те слово, якого я уникаю з тих же причин, чому ненавиджу, коли мене називають доктором. Проте я є митець, хоча й невидатний. Очевидно, що більшість моїх історій можна прочитати лише раз. І жодного разу для зайнятих людей» які вже приблизно уявляють, що я маю сказати. Але я відвертий митець, тому що пишу зі свідомим наміром дістатися до покупця. Дістатися та вплинути на нього, якщо це можливо, за допомогою співчуття та страху. А якщо ні, то хоча б відволікти його від нудної роботи, сміхом чи незвичайною ідеєю. Проте я ніколи не намагаюся сховати це від нього в особистій мові. Так само, як і не чекаю схвалення від інших письменників за техніку чи іншу мечню. Я хочу, щоб покупець мене схвалив готівкою, тому що я дістався до нього, і нічого іншого мені не потрібно. Підтримка мистецтва – лайно. Метець, якого підтримує держава, – це невміла хвойда. Але не зважай, ти натрапив на одну з моїх слабкостей. Дозволь мені наповнити твій келих і розкажи, що тебе турбує. О, джубале. Я нещасливий. Хіба це новина? Ні, але у мене є цілий набір свіжих неприємностей. Бен гмикнув. Гадаю, що мені не слід було сюди приходити. Не варто обтяжувати тебе ними. Не впевнений, що взагалі можу про це говорити. Добре, проте поки ти тут, можеш послухати про мої проблеми. У тебе є проблеми? Джубала, я завжди думав, що ти один з тих людей, хто може всіх обіграти шістьма способами, починаючи від нуля. Якось згодом мені треба буде розповісти тобі про своє подружнє життя. Але так, зараз у мене неприємності. Деякі з них очевидні. Дюк звільнився. Ти знаєш про це чи ні? Так, знаю. Ларі чудовий садівник, але половина пристроїв, що підтримують цю хижу, скоро розваляться на шматки. І я не знаю, як зможу знайти заміну дюку. Хороших механіків широкого профілю дуже мало. А таких, які змогли б влитися у цю сім'ю, стати членом родини в усіх розуміннях, взагалі не існує. Я обійшов усіх майстрів у цьому місті. Кожен візит – це хвилювання. Всі вони – злодії в серці своїм а більшість з них не вміють користуватися викруткою так, щоб не порізатися. Чого я теж не вмію. Тож мені треба наймана допомога. Або, Боже, барони, доведеться переїхати назад у місто. Моє серце болить за тебе, Джубале. Не треба сарказму. Це лише початок. Механіки та садівники потрібні, але гостро необхідні найперше секретарки. Двоє з моїх вагітні а одна ще й виходить заміж». Кекстон здавався дуже здивованим. Джубал почав бурчати. «О, я не розказую тобі казочки після школи. Вони такі задоволені собою, що все це не є таємницею. Без сумніву, вони на мене образилися, тому що я повів тебе нагору, не давши їм часу похвалитися. Тож будь джентльменом і вдай здивування, коли вони тобі про це розкажуть». «Хм, а котра з них виходить заміж?» «Хіба це не очевидно? Щасливець – той улесливий біженець з піщаної бурі. Наш почесний водний брат Стінки Махмуд. Я рішуче сказав йому, що вони мають жити тут, поки перебуватимуть у цій країні». Покидьок просто засміявся і сказав «А як же іще?», вказавши на те, що я запросив його жити тут вже дуже давно. Джубал фиркнув. «Хіба було б так погано, якби він просто це зробив?» Я міг би навіть знайти їй якусь роботу. Можливо. Напевно, так і було б. Вона любить працювати. А інші дві вагітні? Абсолютно точно. Я освіжив свої знання в акушерській справі, тому що вони обоє збираються народжувати вдома. А як же це завадить моїм звичкам у роботі? Це гірше, ніж кошенята. Роте чому ти припускаєш, що жодна з тих двох з розпухлим животом не є нареченою? О, гадаю це тому, що я вважаю стінки більш традиційним, щоб, чи можливо, завбачливішим. Стінки не давали б права голосу. Бене, у 80-х чи 90-х роках я мав з цим справу, намагаючись обійти ницість їхніх звивистих маленьких місків. Але єдине, що я точно дізнався про жінок – так це те, що коли дівчина збирається, то вона збирається. Все, що може зробити чоловік, так це прийняти неминуче. Бен із Сумов думав про ті часи, коли йому доводилося вертітися, як білка в колесі. Та інші часи, коли він був недостатньо швидким. Так, ти маєш рацію. Що ж, котра з них одружується, чи вагітна, чи що там іще? Міріам? Анна? Зачекай, я не казав, що наречена вагітна. І в будь-якому разі ти, здається, припускаєш, що Доркас – це майбутня наречена. Не туди дивишся. Це Мір'ям вивчає арабську як божевільна, і вона з цим впорається. Що? Ну, тоді як косокий бабуїн. Очевидно, так воно і є. Але ж Мір'ям завжди гризлася із стінки». І ти ще думаєш, що хтось повірить тому, що ти пишеш у своїй колонці. Бачив колись шестикласників? Так, але ж Доркас хіба що танець живота не танцювала. Це її суть. Нормальна поведінка з усіма чоловіками. Вона використовувала це і з тобою, хоча, припускаю, ти був надто зайнятий чимось іншим, щоб це помітити. Не звертай уваги. Просто пообіцяй, що коли Міріам покаже тобі свою обручку де камінь буде розміром з яйце рух і майже таким же рідкісним, обов'язково вдай, що здивувався. І будь я проклятий, якщо розберуся з цими двома чореватими. Тож просто вдай здивування. Пам'ятай, що їм це буде приємно. Попереджаю тебе заздалегідь, щоб ти не думав, що вони вважають себе спійманими. Ні, це не так. Вони задоволені собою. Джубал зітхнув. А я – ні. Я надто старий, щоб насолоджуватися тупотінням маленьких ніжок, коли зайнятий. Хоча з іншого боку, я залишу собі ідеальних секретарок. А дітей я люблю, як ти знаєш. За будь-якої можливості, якщо зможу переконати їх залишитися. Ні, я так не думав. Але, Джубале, дозволь мені сказати прямо. Ти вважаєш, що Джилл підштовхнула Майка до його веселих походеньок? Що? Джубал здавався здивованим. Потім замислився і визнав перед собою, що він ніколи не знав напевно. Просто припускав це з того, що коли справа дійшла до рішень, Джил була єдиною, хто пішла з Майком. Хто це був? Вкороти довго носа, брате, бо підставиш його. Якщо вона захоче розказати мені, то розкаже. Як би там не було, Джил сказала, що я помиляюся, коли я дійшов такого ж поспішного висновку, що йти. Хм. Бен замислився. З того, що я зрозумів, котра з чотирьох випадково змогла забити перший гол з більшим чи меншим шансом. Десь так. Думаю, ти маєш рацію. Джилл так вважає. За винятком того, що вона думає, що Майку надзвичайно пощастило звабити чи бути звабленим, якщо це правильне слово, тією, хто найкраще підходив для того, щоб підштовхнути його у правильному напрямку. Що можу натякнути тобі на щось. Якщо ти знаєш щось про те, як працює мозок Джил. Пекло, я не знаю навіть того, як працює мій мозок. А щодо Джил, то я ніколи не очікував, що вона почне проповідувати. Як би сильно вона не була закохана, тож я дійсно не знаю, як працює її мозок. Хоча вона і не надто багато проповідує. Ми спробуємо зрозуміти, що відбувається. «Джубале, що ти вирахував за календарем?» «Що?» «Ти знаєш, що я маю на увазі?» «Ти думаєш, що це зробив Майк в обох випадках?» «Або ти так думаєш через те, що його візити додому збігаються у часі з обома випадками?» Джубал стримано відповів. «Чому ти так говориш, Бене? Я не сказав нічого, що могло б змусити тебе так думати». «Звісно ж, ні». «Ти сказав, що вони задоволені собою. Обидві. А мені досить добре відомо, як на жінок впливає божественний супермен». «Зачекай, синку, він твій водний брат!» Бен спокійно промовив. «Знаю, і я теж його люблю. Якщо я коли-небудь вирішу стати геєм, Майк стане моїм єдиним. Проте є й інші причини, чому я зрозумів їхнє самовдоволення саме так». Джубал пильно дивився на свою склянку. «Можливо, вони просто сподіваються? Бене, здається мені, що твоє ім'я могло б бути у переліку навіть з більшою ймовірністю, ніж Майкове. Так? Джубале, ти збожеволів? Охолонь. Ніхто не намагається змусити тебе одружитися. Обіцяю, хоча я ще навіть не перефарбував свою рушницю в білий колір. Я не такий цікавий і ніколи не тримаю свічку над тими, хто тут живе». І це правда. Тож, одопоможіть мені мільярди імен Бога. Повір, я не суну носа у справи інших людей. Тим не менше, я міг збожеволіти, але це найменше з гіпотез. Протягом останніх кількох років у мене нормальний слух та зір. І якщо крізь мій будинок пройде парад з духовим оркестром, я помічу це так чи інакше. Тому питання. Ти спав під цим дахом десятки разів. Чи спав ти хоча б одну ніч, не сам? Ох, ти ще не гідник. Хм. Я спав один у першу ніч, коли опинився тут. Напевно, в Доркас не було апетиту. Ні, згадав. Ні, згадав. У ту ніч ти був підснодійним. Тоді ти був моїм пацієнтом. Це не рахується. Якась інша ніч, хоча б одна. Твоє питання недоречне й неввічливе тож я не братиму його до уваги. Це, на мою думку, адекватна відповідь. Проте, будь ласка, занотуй собі, що нові спальні розташовані якомога далі від моєї, бо звукоізоляція ніколи не буває ідеальною. Джубале, мені здається, що твоє ім'я, ймовірно, може бути значно вище у цьому переліку, ніж моє. Що? Я вже не згадую про Ларі та Дюка. «Але, Джубале, майже кожен, хто знає тебе, припускає, що ти тримаєш найпрекрасніший гарем, відколи султан відійшов від справ. «О, не зрозумій мене неправильно, вони заздрять тобі, проте також вважають хтивим старим козлом». Джубал постукав по поручню свого крісла перед тим, як відповісти. «Бене, зазвичай я не маю нічого проти того, щоб мене легковажно пестили молодиці». «Я підтримую це, ти ж знаєш. Та в деяких питаннях я наполягаю, щоб до мого віку ставилися з повагою. І це якраз той випадок». «Вибач», – стримано сказав Бен. «Я думав, що коли для тебе нормально розглядати з усіх боків моє сексуальне життя, то ти не заперечуватимеш, якщо я буду відвертий навзаєм». «Ні-ні-ні, Бене, ти неправильно мене зрозумів. Твоє питання було очікуване» а побічні коментарі – не більше від тих, що я просив. Я маю на увазі, що я вимагав від дівчат, щоб вони поводилися зі мною з повагою в цьому питанні. О, я, як ти вказав, старий, дуже старий. Між нами кажучи, я щасливий сказати, що й досі хтивий. Проте моя хтивість не керує мною, і я не козел. Я надаю перевагу гідності та повазі, щоб гарно провести час яким, повір мені, я вже достатньо насолодився. Тому не потребую повтору. Бене, чоловік у моєму віці, який виглядає як нещасний холостяк у його найбільш депресивному стані, може достатньо привабити молоду дівчину, щоб переспати з нею. І, можливо, похвалитися цим. І подякувати їй за комплімент. Хоча я можу й помилятися. Вона це може зробити лише через три причини. Перша – гроші. Друга – еквівалент грошей за мови заповіту та спільна власність. А ще… зачекай. Пауза для питання. Чи можеш ти уявити будь-яку з цих трьох дівчат? Цих чотирьох, бо дозволь мені зарахувати сюди і Джил. Які сплять з чоловіком, навіть молодим та вродливим, з цієї причини? Ні, категорично ні. Жодна з них. Дякую, сер. Я маю справу виключно з леді. Я бачу, що ти це знаєш. Третій стимул найбільш жіночний. Солоденькі молоді дівчата можуть лягти у ліжко зі старим шкарбуном, а інколи так і роблять, тому що він подобається. Його шкода, і вони бажають зробити його щасливим. Чи може бути ця причина прийнятною тут? Хм. Так, Джубале, думаю, що може. З усіма чотирма. Я теж так вважаю. Хоча я б просто оскаженів, якби хтось з них мене жалів. Проте ця третя причина, яку кожна з цих чотирьох леді могла б вважати достатнім мотивом, не є достатньою для мене. Я б на це не пішов. У мене є гідність, сер. І я сподіваюся, що дотримуватимуся своїх переконань достатньо довго, аж до обіцянки померти в тому випадку, якщо колись оступлюся. Тож, будь ласка, викрасли моє ім'я з переліку». Кекстон посміхнувся. «Повір мені, краще мати спокусу і опиратися їй, ніж не опиратися і бути розчарованим. Тепер про дюка і Ларі. Я не знаю, і мене це хвилює. Коли б і хто б завгодно сюди не прийшов, щоб працювати чи жити тут як член родини, я скажу прямо, це не кондитерська і не будинок розпусти, а дім». І якщо так, тут поєднується анархія та тиранія без жодного сліду демократії, як і у кожній гарній родині. Тобто те, що вони повністю самі по собі, хіба за винятком того, що підкоряються наказам, в той час як накази – це не предмет для голосування чи обговорення. Моя тиранія ніколи не поширюється на їхнє особисте життя, якщо таке є. Всі дітлахи, які живуть тут, завжди мають тримати свої особисті проблеми при собі, лишаючи їх таким чином особистими. Щонайменше, Джубал засмучено посміхнувся. Так було, поки через марсіанський вплив вони трохи не відбилися від рук. Що стосується й тебе, мій водний брате. Але Дюк та Ларі були стійкішими. В тому чи іншому сенсі. Можливо, вони опиралися дівчатам за кожним кущем. Якщо так, то я цього не бачу. І криків теж не чув. Бен збирався ще щось додати до купи фактів Джубала, але передумав. «Тоді ти думаєш, що це Майк?» Джубал спохмурнів. «Так, я думаю, що це Майк. З цією частиною все добре. Як я вже сказав, дівчата були задоволені собою, а я не розгорюся. Та ще й плюс до всього міг би вимагати будь-якого відшкодування у Майка, навіть нічого не сказавши дівчатам». Їхні немовлята житимуть у достатку. Проте, Бене, я хвилююся за самого Майкла. Причому дуже. Я теж, Джубале. І про Джил теж. Я маю назвати і Джил. Хм, Джубале, Джил не проблема. Хіба що особисто моя. Така в мене доля, і я на неї не тримаю зла. Це Майк. «Прокляття, чому хлопець не може повернутися додому і припинити ці непристойні проповіді?» «Джубала, це не припинить того, що він робить», – додав Бен. «Я саме звідти». «Що? Чому ти відразу не сказав?» Бен зітхнув. «Спочатку ти хотів заговорити про мистецтво, потім заспівати блюз, потім попліткувати. Які в мене були шанси?» хм, «Нехай так». Тобі слово, я повертався з конференції у Кейптауні, виділив день і заїхав до них. Те, що я побачив, до біса схвилювало мене настільки, що я затримався у Вашингтоні достатньо довго, щоб заздалегідь написати кілька колонок, а потім вирушив прямо сюди. Джубале, може, ти заручишся підтримкою Дугласа, щоб перекрити кран та припинити фінансування. Джубал захитав головою. По-перше, я не буду. Те, що Майк робить зі своїм життям, це його справа. Заробив би, якщо бачив те, що бачив я. Не я. Але, по-друге, я не можу, як і Дуглас. Джубале, тобі було добре відомо, що Майк погодиться з будь-яким рішенням, яке ти приймеш щодо його грошей. Він, ймовірно, навіть цього не розумів. І точно не ставив жодних питань. Ох, але він зрозумів би. Бене, недавно Майк склав заповіт самостійно, без повіреного, і відправив мені його для перегляду. Бене, це був один із найбільш розсудливих юридичних документів, які я коли-небудь бачив. Він визнав, що має більше багатства, ніж його нащадкам може знадобитися. Тож використав половину своїх грошей для того, щоб зберегти іншу половину. Обставивши все так, що будь-хто, хто оскаржуватиме цей заповіт, зашкодить лише самому собі. Це дуже цинічний документ. У ньому є пастки не тільки для можливих спадкоємців його законних та біологічних батьків, що заявлять свої права. Адже йому відомо, що він незаконно народжений, хоча й не знає, звідки він про це дізнався. Але й враховано кожного члена команди посланниці. Він забезпечив собі гарний шлях, щоб розібратися у суді з будь-яким можливим невідомим спадкоємцем і з, на перший погляд, значним спадкоємцем і обставив все так, що вони повинні ледь не перемогти уряд, щоб дійти до суду, де можна буде оскаржити його заповіт. А по заповіту, помітно, що він точно знав про кожний фонд. Облігації, довірності та все майно, яким володіє. Я не зміг знайти в цьому документі нічого вартого критики. Включно, подумав Джубал. З його умовами для тебе, мій брате. Потім він потурбувався зберегти голографічні оригінали у кількох місцях. Та лишив із півдесятка копій у надійному мозку справедливих свідків. «Не кажи мені, що я можу спекулювати його грошима так, щоб він не зрозумів, що я зробив». Бен здавався похмурим. «Хотів би я, щоб ти міг. А я – ні. Але це лише початок. Це не допомогло б навіть, якби ми могли. Майк не зняв ані долара зі свого рахунку впродовж майже року». Я знаю про це тому, що Дуглас дзвонив мені, щоб запитати, чи потрібно знову інвестувати основну частину вкладу. Майк не переймається тим, щоб відповідати на його листи. Я сказав йому, що це його головний біль. Проте якби я був розпорядником, то дотримувався б останніх інструкцій свого довірителя. Жодного зняття грошей? Джубала він витрачає дуже багато. Можливо, афера з церквою приносить гарні гроші. Це й дивно. Церква усіх світів – не зовсім церква. Тоді що це? М -м, це головним чином мовна школа. Повтори? Місце, де вивчають марсіанську мову. Але від цього не буде шкоди. Проте в такому разі мені хотілося б, щоб він не називав це церквою. Що ж, гадаю, що це і є церква у межах юридичного визначення. Послухай, Бене, каток для катання на роликах буде церквою, поки якась секта стверджуватиме, що він необхідний для їхньої віри та є складовою частиною їхнього благополуччя. Не потрібно навіть далеко ходити. Досить просто заявити, що катання на роликах слугує бажаній думці, необов'язковій функціональній паралелі до того, що забезпечує релігійна музика у більшості церков. Якщо ти можеш оспівати велич Господа, то з таким самим успіхом це можна зробити, катаючись на роликах. Повір мені, все це згладилося б. У Малайя є храми, які є нічим особливим для сторонньої людини. А насправді це пансіони для змій. Та їхній вищий суд визнав їх церквами. Так само, як у нас він захищав би секти. Ну, Майк теж розводить змій. А ще навчає марсіанської. Але джубали хіба немає ніяких винятків? Суперечливе запитання існують незначні обмеження у винесенні рішень. Церква зазвичай не може отримувати платню за спілкування чи виклик духів померлих, проте вона може приймати пожертви. І тоді дозвіл клієнтам робити пожертви насправді перетворюється в оплату людські жертвоприношення заборонені скрізь. Але я не можу бути впевненим, що цього і досі не роблять принаймні у кількох місцях на земній кулі. І, можливо, навіть прямо на цій колишній землі свободи і гідності. Якщо придушувати будь-що пов'язане з релігією, це лише спричинить появу внутрішніх храмів, куди язичники не матимуть доступу. Бене, хіба Майк робить щось, за що його можуть заарештувати чи повісити? Я не знаю. Напевно, ні. Що ж, якщо він обережний? Фостеріти показали, як можна впоратися майже з усім. Точно зі значно більшим, аніж те, за що лінчували Джозефа Сміта. Фактично, Майк багато що перейняв у фостерітів. І це лише частина того, що мене турбує. Але що саме тебе турбує? Наприклад? Джубала, Джубале, це має бути справою водних братів. Добре, я здогадувався. Готовий зіткнутися з розжареними щипцями та гратами, якщо знадобиться. Мені варто починати носити отруту в дірці зуба, щоб виключити можливість, що я можу розколотися. Члени внутрішнього кола повинні вміти добровільно відділитися від тіла у будь-яку мить, без усіляких отрут. Вибач, мене, я ніколи не заходив так далеко. Не звертай уваги. Я знаю інші адекватні способи встановлення фінального захисту замість захисту третього рівня. Нехай. «Ти можеш відділитися від тіла за бажанням», – сказали вони мені, – «якщо перед цим вивчиш марсіанську». «Джубали, я ж сказав, що Майк розводить змій. Я маю на увазі, що і в переносному, і в буквальному значеннях вся його церква – це зміїне кубло». Нездорове. Але дозволь мені його описати. Храм Майка – це невелике місто, майже лабіринт. Велика аудиторія для громадських зустрічей. Кілька менших для зустрічей за запрошеннями. Багато менших кімнат та житлові квартири. Дуже багато житлових квартир. Джил надіслала мені радіограму, де йшлося про те, куди йти тож мене висадили біля входу до квартири на вулиці за храмом. Житлові квартири над головною аудиторією приватні до такої міри, до якої це тільки можливо у місті. Джубал кивнув. Це має сенс. Немає значення, твої дії законні чи ні, а цікавість сусідів завжди дратує. У цьому разі це дуже гарна ідея. Мене впустили через кілька зовнішніх дверей. Припускаю, що спочатку просканували, хоча я й не бачив сканера. Далі ще через двоє автоматичних дверей, кожні з яких сповільнюють темп руху ймовірних нападників. Потім вгору трубою стрибків. Джубала це була незвичайна труба для стрибків її контролював не сам пасажир, а хтось, розташований за межами поля зору. Ще один доказ того, що вони хотіли приватності. І мали намір її отримати. Адже евентуальній групі копів знадобиться спеціальний підйомник, щоб потрапити на гору. Там немає жодних сходів. Цей пристрій зовсім не схожий на звичайну трубу для стрибків. І, чесно кажучи, я уникав його, коли міг. Бо мене там починало нудити. «Я ніколи не користувався трубами і не буду», – м'яко сказав Джубал. Тип не заперечував проти цієї. Мене підіймали обережно, немов пір'янку. «Не мене, Бене. Я не довіряю механізмам. Вони кусаються». Джубал додав. «Проте мушу зазначити, що мати Майка була однією з найвидатніших інженерів усіх часів. А його батько, справжній батько, був пілотом номер один та майстерним інженером, чи навіть і більше». І обоє досягли рівня геніїв. Якщо Майк вдосконалив труби для стрибків, щоб вони підходили людям, я б точно не здивувався. Можливо, і так. Я дістався вершини і приземлився. Ніяких спроб схопитися за щось. Жодних сіток безпеки, якщо чесно, я теж не бачив. Через безліч дверей я пройшов у величезну вітальню. Величезну. Дуже дивно обставлену. Радше, аскетично. Джубали, є люди, які вважають твоє домашнє господарство дивним. Навіть уявити не можу чому. Лише просто і зручно. Що ж, твоє господарство – це завершальна школа тітоньки Джейнс для очищення юних леді. Принаймні порівняно з вибриками майка. Щойно зайшовши, я вже побачив перше, чому не повірив. Крихітка, татуйована від підборіддя до кінчиків пальців на ногах. Геть зовсім не прикрита. Чорт, навіть домашнього фігового листочка. На ній були лише татуювання. Скрізь. Фантастика. Джубал тихо промовив. — Ти селюк з великого міста, Бене. Знав я якось одну татуйовану леді. Дуже мила дівчина. Сильна у певному значенні. «Проте солодка». «Що ж», – припустив Бен, – «я розповідаю тобі перші враження. Ця дівуля теж дуже мила. Щойно ти звикнеш до її живописного оформлення, і ще того факту, що з нею поряд зазвичай є жива змія». Джубал похитав головою. «Мені цікаво, чи є хоч один шанс, що це та сама жінка». У наші часи рідко, коли зустрінеш повністю татуйовану жінку. Проте леді, яку я знав, десь років 30 тому, була б за старою зараз для того, щоб це була вона. Гадаю, до того ж, вона надто сильно боялася змій. До межі пристойного. Хоча мені самому подобаються змії. З нетерпінням чекаю на зустріч з твоїм другом. Сподіваюся на неї. «Побачиш, коли навідаєш майка». Вона хтось на кшталт мажордома для нього. І жриці, якщо ти пробачиш мені це слово. Патриція, але її називають Пат чи Патті. О, так, Джил говорила про неї. І вона дуже її поважає, хоча ніколи не згадувала про тату. Може, не думала, що це важливо. Чи, можливо, що це не моє діло. Але вона якраз віку твоєї подруги. Принаймні, за її словами. Коли я сказав «крихітка», то знову ж таки описував перше враження. Вона виглядає на двадцять, проте стверджує, що її старшій дитині вже більше. У будь-якому разі вона вийшла, щоб зустріти мене, прикрашена лише широкою посмішкою. Обвела мене руками і поцілувала. «Ти, Бен, я знаю. Ласкаво просимо, брате». Я принесу тобі води. Ти знаєш мене, Джубале, я роками був газетним гульвісою, і навіть більше. Проте мене ніколи не цілувала абсолютно дивна крихітка, одягнена лише в тату. Яка вирішила бути такою ж дружньою та ніжною, як цуценя Коллі. Я розгубився. Бідний Бен, серце кров'ю обливається. Прокляття, ти почувався б так само. «Ні, згадай. Я вже зустрічав одну татуйовану леді. Вони відчувають, що повністю одягнені в ті тату, і радше опираються тому, щоб вбратися в одяг. Чи щонайменше, саме так було з моєю подругою Садако. Вона була японкою. Та зазвичай японці не так зациклені на тілі, як ми». «Що ж», – відповів Бен, Пат точно не зациклена на тілі. Лише на тату». Вона хоче, щоб після її смерті з неї зробили опудало і виставили на показ. Голою, як Данину Джорджу. Джорджу? Вибач, її чоловікові. Покійному, на моє щастя. Хоча вона говорила про нього так, наче він просто вийшов за пивом. Пад поводилася так, наче в будь-який момент була готова до пробного показу. Проте, перш за все... Вона леді, і вона не залишила мене розгубленим.